Sziasztok! Ez itt a hétvégig Kötekedő Podcast nulladék kísérleti adása. Három állandó műsorvezetővel fogunk a magyar foci izgalmairól beszélgetni. Én Pista vagyok Kispestről, itt van velünk Ádi Miskolcról. Sziasztok! És Botia Avekerléről. Helló, sziasztok! Na és egy rövid bemutatkozás után át is adnám akkor a szót Ádinak, hogy vezesse fel az első témát a nulladik adásban. A hazai labdarúgás sok-sok csodája közül az egyik legszórakoztatóbb idén a Budafok bejutása a Magyar Kupa döntőjébe. A másodosztály Alsóházában lévő kis csapat május 3-án a 65 ös Puskás Alénában játszik, majd döntőt az a ellen. Hogyha győzek az egyetlen a klub történet legnagyobb sikere lesz. Boconc, hogy jutottak el ide? Ha nem lehet mondani, hogy bemákolták ezt a kuba a budafokiak, mert először egy megyei egyes csapatot vertek, de utána az MB2-es Szeged jött az Iváncsa, amely kiütötte a Fradit, aztán átléptek a Kisvárdán, meg a Vasason az erődöntőben elég magabiztosan, úgyhogy ott el budafognak abban a kuba döntőben, ahol nem gyakran járnak MB2-es csapatok, az eddigi kb. A 80 szezonban jártott 9 csapat, Legutoljára 2012-ben az MTK, és egyszer volt eddig arra példa, hogy a Siófok 1984-ben megnyeri MB2-es csapatként a kupadöntőt. Egyébként, ha egy MB2-es csapat eljut a kupadöntőbe, általában annak a szezonnak a végén fel is jut az MB1-be, na ez a budafokkal most nem fog megtörténni idén. Ami még szerintem egy fontos kérdés, hogy mennyire tekinthető ilyen outsider kis csapatnak egy olyan klub, ahol azért valahogy mindig Mészáros Lőrincben, illetve az ő körébe ütközik az ember. Hát erről fogunk ma azt hiszem sokat beszélgetni. Egy kis csapat az, az mindig izgalmas és mindig érdekes a futbalszurkolóknak. Tehát hogyha szurkolhatsz egy kívülállóként is akár egy olyan csapatnak, amely korábban semmit nem értel, el, az, az gyakorlatilag a futballnak az egyik ilyen lényegét adja, hogy a, a Dávidok legyőzhetik a góliát, tehát és nincsenek előre mereven meglévő erőviszonyok, hanem a kisebb nyerhet. Úgyhogy a fog mindenképpen egy, egy egy romantikus sztori nekem most. Hát meg ugye a focinak az a, az a csodája, hogy, hogy mivel a nyílt rendszerről beszélünk, a legkisebb is odaérhet Európába, mint ahogy a Budafok egyébként ezen a kupa győzelmével ugye a konferencialiga indulását megszerezheti másodosztályuként, sőt egyébként akár harmadosztályoként is. Énként nekem azért az, az felmerül, hogy a Budafok mennyire outsider, mert nem tudom mennyire ismerik az emberek a Budafok múltját, de azért ez egy, ez egy fővárosi kis csapatnak nevezhető valami, de azért a múltja alapján ez egy, egy, egy benne volt a magyar futball mindig is. Nyilván ez az elmúlt évtizedekben eltűnt, de a, a alap első évtizedeiben ők keményen ott voltak az a első másodosztály határán, jó az első osztályba csak egyszer jutottak föl az is csak a háború után ilyen világban, amikor újraindult a magyar labdarúgás, de azért nagyon jelentős neveket találunk a múltjukban, az nb 1 csapatok velük edződáboros, nekik aktív kapcsolatuk volt azért a fővárosi labdarúgással, ami akkoriban egyben az ország labdarúgását is jelentette. De ez a Bottinak a nem van hogy, hogy kb. mi is ez a budafok most így a háttérben, hogy hogy jutottunk el a Hát itt most én is összeírogattam budafolk. egy pár dolgot, az a de... é, Még azt tudom az egész az elmondani, hogy... hogy uh, Mostan valóban ezt nem, nem számoltam ki, de hogy 80 MB2-es uh, szezonjuk van körülbelül, ami nagyon soknak tűnik. És 2015-ben van az, hogy ők egészen a Blaszig uh, tántorognak, Budapest Bajnokság első uh, osztályaik, és akkor érkezik két szimpatikus szereplő ebbe a, a történetben, és, és igen, kifejtem a, a, a, a tézis, a, a tételmondat az az, hogy, hogy ez valójában egy ilyen felcsúti szájt projektnek tűnik nagyon erősen. Tehát egy, egy, egy nagyon nagyon, könny, nagyon jól kimutathatóan Orbán Viktor közeléből érkező, Kis, uh, projekt. Itt, ugye, ugye, projekt. Itt, ugye, itt ugye mindenképpen kívánok, én erre az, azért szeretném még elmondani, mert úgy is írtam erről egy cikket még nagyon régen, hogy azért um, létezik egy, hát az, hogy Orbán Viktor vagy Mészáros Lénc futballhálózat, ez ezt, ezt ízlés kérdése. Én a, nyilván a Mészáros Lőrinc, Szimonimán. én a Mészáros hálózatra szoktam, vagy hálózatként szoktam emlegetni. Hogy alapvetően honnan lehet megállapítani, hogy egy klubban van-e kötve Mészáros Lőrinchez. Az egyik legbiztosabb jele az, hogy túlulmest hordanak, és hiszen egyébként a, most utána néztem, az értelmezhető és jelentősebb futballklubok közül Egyedül a Pécs volt az, aminek, aminek nem volt láthatóan köze mészárol, ugye, tehát papíron is köze a Mészáros lőzött, és azóta már ők is visszaváltottak Nike-ra. A Mészárosnak a Budafok követőszerűen 18 foci csapathoz van valamilyen köze. A Budafok ebből egyébként a külső körhöz tartozik, szóval nekik nincsen hipermodern starliniuk, meg irreálisan erős keretük, és az egyéb is ugye csodaszámban ment az mb 1-be, 2020-ba már nekik. De a lényeg, hogy egy, elég egyértelmű be vannak oda kötve, amire a leg egyértelműbb jel talán az ugye a klub tiszteletbeli elnöke, Jakab János, aki nem mellesleg az 1980-as években Orbán Viktor foci edzője volt érde. Er nem nem érdem, az Erdért nélkül. Érd Erdért, bocsánat. Erdért erd erd erd Medosnál kell lesz. tényleg ott úr e, is el, hogy okay, egy okay, kicsit okay, több volt okay, nem? Igen. Bocsánat, és még azért tegyük hozzá a hogy 98-ban a miniszterelnök, ugye Orbán Viktor volt a személy titkára, és jelenleg a Felcsúti Akadémia Felügyelő Bizottságának az elnöke. Ami már előbb egyébként felveti a kérdést, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan, de hát ugye a Felcsúti csapatorgosa DVTK a hivatalos szóval nem akkora meglepetés, de, de hogy ez egy elég egyetőbb kapcsolódási pont van. Abszolút vannak ugye ilyen, ilyen kettős lévő szereplők a teljes igény nélkül, de mondjuk a haladás az másodállásban Mészáros-Lőrinc félben lévő veje, a dvtk tulajdonosa az a csapatorvos felcsúton, vagy felügyelőbizottsági ennek ugye akabjános, és egyébként egy korábbi ilyen, ilyen Mészáros-Szájtroceknek volt a, a vezetője, mert Tatabányán is volt vezetője a, a klubnak, amikor 2010-es elején arra próbált terjeszkedni, Felcsút. szóval teljesen, teljesen egyértelműen vannak még, még szereplők, akik, akik köthetőek ezzel a kör, ehhez a körhöz. Például ott van ugye ügyvezetőként a Kis Norbertnek hívják, doktor Kis Norbertnek a punafognak a, a, a, az ügyvezetét, aki pedig nem más, mint Schmidt áll főnek, vagy álom a, a hivatal vezetője mm -hmm. volt egyébként abban a Rövid, de diadalites időszakban, amikor az állam, állam élén állt. Üh, illetve van egy nagyon érdekes történet, ugye a Fok ezzel jött, de most ugye az évelején az országos sajtóba. Hogy Majdnem a... Majd eljutott az országos hogy inkább mondjuk ezt. <gül> ja, igen, <gül> Ja, igen, részben eljutott, és ez is egy, ugye, érdekes anatómiai dolog. Ugye, hogy kiderült a, a, a tulajdonosáról, aki már egyébként már volt tulajdonos volt, kiderült Hogy miért, aki, hogy, Robert, szükször, miért aki miért Robertről beszélünk, aki egy Ausztráliában született, 56-os kivándorlók szület, gyerekeként született üzletember aki a Care Park nevű parkolóház üzemeltetőnek a hazai vezetője meg Ausztráliában is. Szóval róla kiderült, hogy, hogy az anyacég az egész egyszer kipenderítette tavaly össze, és utána elkezdtek rajta százmillió forintnyi, vagy milliárdnyi forintnyi elsibolta, állítólag elsiboltási kasztott összeeket mm. keresni csak, csak, csak, csak hogy, csak, hogy pontosan, mert itt szerintem azért tényleg fontosak a számok, hogy, hogy, hogy, hogy miről van szó. Tehát az a súlyos és szándékos kötelesség szegés, amivel egyébként őt, amivel hogy cseszegették, hogy finom legyek. Szóval, hogy ezzel jelentették fel, az, az áll a feljelentésben, hogy 2012-től kezdve 10 éven át csíkasztott a cég vagyonából összesen 10 millió ausztrál dollárt, ami mai árfolyamon nagyjából 2,5 milliárd forint. A, ami egyébként egy, elég, hát elég sok pénz, abból már, abból, már, abból már kisebb stadionokat lehet építeni. Jó, de mondjuk, hogy a javára legyen, hogy nem csak a futballba ezt az esibolt -E pénzt, hanem ugye Londonban luxus ingatlant béretek meg... Mabbenben, tehát jutott is maradt, maradt is a, a, a, erre a kis a, a hobbi projektre. És ugye ez annyira sikeres lett, ez a, ez a budafoki hobbi projekt, hogy 2015-ben Blasz vágnak bele e, e, Jakab János és Bérteki Robert e, e, a budafoknak a felvilágoztatásába, akkor még ugye ez divat volt, megveszik az új Buda, a létező új Buda FC-nek a liszenzét. Rögtön az MB3-ban vannak, 2017-ben játszanak ugye egy kupa elődöntőt, Fradia a val a Fradi az el elég erő demonstrált, és aztán 2020-ban pedig feljönnek az MB1-be. 2017-es, 172 millió forintos bevételből a Budafoki FC működtető Kft. az, az csinál egy milliárd forintot már 2021-re, tehát meglett annak a pénz, a helye. még azért mindenképpen kívánom, hogy, hogy Bélteki egyébként 2012-ben, tehát abban az évben, amikor papíron elkezdett lopni a saját cégétől, már akkor szívesen látott vendég volt felcsúton, nem is egy, a hollap szerint, a Puskás Akadémia a hivatalos hollapja szerint egy melbourne együttműködésről tárgyaltak, már akkor is egy évvel később 50 ezer dollár támogatást is adott a Felsúti akadémiának bélteki. Illetve 2017-ben ő avatta fel a, annak a puskásszobornak is a pontos mását, amilyen egyébként a Pancho Arena előtt is díszreg. Tehát, hogy ez az ember, ez tényleg nagyon-nagyon durván be kötve a mészároséghoz. Nem, nem szerint az apák fiúkozás, de ugye szintén a felcsúti hollapról, de 2013-ban Bérteki Robert meg nem nevezendő fél évet vagy három hónapot eltölt a Fecsúti Akadémián, tehát... Mm. Uh, és egyébként, egyébként csak, csak hogy azért röhötségünk egy kicsit, a múlt héten még ez a Care Park volt a, a foci csapatnak a szponzora is. Minden, én gondolom a kupában is ez lesz, ami, ami egyébként egészen fantasztikus, hiszen már elvileg semmi közelítse ehhez az egész, ezt csak gondolom, még a turum ezeket ki kell pörgetni. Ugye mindannyian tudjuk, hogy elég rossz rosszul megy ott a... A, a csapatok ellátásában, lehet, hogy a kupa egy összeszedik magukat, de hogy azért érdekes, hogy Hát, hogy ugye Bezzeg annó, hogy győrben milyen gyorsan lekerült a Questor meg az Audi logó annó az Ettorról, amikor, amikor a tarts egy kirobbant, és ugye hát a Questor az már ciki volt, az Audi-nak meg a győr volt ciki, és, és egy hét alatt ilyen fehér matricák kerültek, és még így át is ütött a régi Audi ö, ö, logó a, a, a, ezeken a mezeken, de hogy valahogy el kellett honnan Most a Kerpark az úgy tűnik, hogy még, még annyira nem tartott, hogy kínos lenne nekik ez a Budapoki kalad, mint kiderült, hogy egy Ausztráliában sponsorálták a buda Fok nagy menetelését. Én kicsit belenéztem ebbe a, ebbe a céghálóba, ami a bérti Robert mellett mögött között van, és van, vannak olyan Kerpark nevű magyar Kft-k, amelyek Ausztrál tulajdonossal bírnak, és vannak olyanok, amelyekben ő, a volt ö, budafoki sportigazgató Olálló Olá a tulajdonos, illetve Feltetve Jakab Jánosnak a felesége, mert Jakab Ágnes néven szerepel valaki, és az egész mögött, ami, ami nagyon fura volt, az egész mögött ott van Bozóki Imre, doktor, ügyvéd, volt emeleszelnök, aki ugye az első Orbán kormány alatt volt emeleszelnök. Minden ügyet ő intéz, minden ausztrál tulajdonosnak, minden ausztrál illetőségű szereplőnek ő a kézbesítési megbizotja, minden, majdnem mindegyik cégben ott szerepel a neve doktor Bozókinak és hogy várjuk el ezt az egészet, ezt az egész ilyen ne, ezt az egész kriminológiát, mert ugye végigmegy a magyar sajton, ez a, az egyik felén ez a történet, hogy Bérteki Robert az Ausztrál anyacég szerint síbolt el pénzeket, egyébként a magyar nemzet megírja, ezt a történetet, de hogyhogy -hogy nem a a is volt nem sport? Ez a piszkozat nagyjai. jó. Tudom, mert jól nem érzi, az azért annyira magyar, de jó, de az a magyar ember, de azt hangsúlyozta, hogy ez egyébként a budafoknak a kis királya volt. De de, az hogy az, hogy nem hogy sik de hogy ilyen kénytőbb módon írják. A nemzeti sport ugye szereti simogatni a, a, a sportolóknak a fejét, meg a magyar sportfejét. Ő, ők abszolút kifelejtik ezt az egész történetet. A, a abból, hogy bejelentik, hogy, hogy tulajdonost vált a, a Budafok, és az, aki, a, arra csodálkoztam rá, hogy mindenki leírja az egész mm. uh, magyar sajtó, hogy egy alapítvány uh, műzemerteti mostantól, ez is egy felcsúti párhuzam, hogy egy alapítvány uh, veszi át a klubot, Zakariás uh, József uh, alapítvány, mert hogy ugye az csapatnak a játékosa is Budafoki kötődéssel bír, és azt már nem néz meg senki pedig ott van a, a bírósági adatokban, hogy egy országgyűlési képviselő a Fidesz egyik legerősebb háttérembere, német Zsolt a, a, az alapítványnak az egyik tagja. Hogy, hogy ennek, ennek lesz egy ilyen, ez, ez egy ilyen mentésbe megy át ez a történet, és ez is erősíti az ilyen kis teóriámat, hogy ez egy ilyen felcsúti szájprojekt, hogy még vért sem mondjuk egy kerítésépítő vállalkozóra lőcsölik rá, akinek az egésznek semmi, semmi kedve nincs, hanem, hanem, egy, hanem egy igazi, budafoki beágyazottságú, egészen erős Fideszes ember lőcsödik rá ezt a történetet. Igen, itt, ugye, itt, ugye, itt ugye azért érdemes mindenképpen kiemelni, hogy, hogy a nemzeti sport az nem csak nemzeti sport, hanem az ugye egyrészt az állami sportlap, illetve ugye az a Szőlősi György a főszerkesztője, aki hát nem csak Orbán Viktor telek szomszédja, hogyha jól tudom, de az biztos, hogy felecsúti lakos, hanem... Hanem, hanem ugye a Felcsúti Akadémiának ő volt kommunikációs igazgatója, hogy és azt hiszem, és, hát, és szóval, hogy tényleg, tényleg, tényleg nagyon, nagyon, nagyon tényleg, tényleg, tényleg hatalmas nagy rajombója a és mit ad Isten a Nemzeti Sportnak ez így nem fér bele, igen, hogy a bélteki Robert az tulajdonképpen miért, miért kellett, hogy távozzon Budafokról, hát őrület. A, most engednek hogy én menjek át házitiva darba, mert hogy így <gül> beszéltek. Bármikor, hogy kioszthatjuk a vándortrófeát, a, a teddy díjat. <gül> most ez ilyen aranykoszorú teddyzés lesz, mert hogy, hogy Bélteki Róbertről beszéltetek, és nekem erről eszembe jutott Mátyus János, aki most jelenleg a Budafok edzője, és és a Bátyusnak az a története, hogyha végignézzük a Mátyus edzői pályafutását, amit egy esküszöm kiegyzeteltem direkt emiatt az adás kedvéért, hogy ő, ő még megvan van áldva ezekkel a tulajdonosokkal. Tehát, hogy ő úgy indult, hogy amikor először edző lett, az az NB1-ből frissen kiesett reacnál lett, ö, már NB2-ben debütált ugye ott edzőként, de a, ö, tudjuk, hogy mi a Reacsnak a története egészen 2009-2010-ig, ott azért elég komoly problémák merültek. fel. neki a Kutasi még főnöke, nem? Hát, most azt most pont nem néztem e, meg a. A kutasi. talán még akkor A Kutasiró. sportigazgatója, és kiderül az egész csapatról, hát, hogy punkáztak, és nyilvonságot követett el. Igen. -e -e -e -e -e. És a, a Mátyus ennél a csapatnál kezd edzőként, ahol egyébként négy évig marad, kiesnek először az mb 3 ba utána nem sikerül följönni az mb 3 ból majd a következő állomás helye 2014-15-ben, ami a magyar futball, a Nelfocinak egyik ilyen cezúrás éve, a Lombardpápához kerül, ahol hét teljes fordulót tud maradni. Igen. <gül> utána azt hiszem, Kovács váltja, utána jön még egy ezzel végül a Kovácssal esik ki a Lombardpápa és meg is szűnik, mert ugye a Lombardpápa tulajdonosa akkoriban Bíró Péter volt, aki, ha jól nem szerint rész, Ár, aranyként beállítva verte át a Fél magyar bankrendszert. Ő, uh, ő ugye neki volt egy zálogcége ilyen. és azt mondta, hogy itt van a széfünkben uh, x milliárd forintnyi arany. Aztán, amikor ha a Questor bedől, akkor úgy dönt a következő hetekben, hogy ő bemegy a rendőrségre és azt mondja, hogy bocsánat, de az ott uh, bizsú a, a, a, a raktárban. É, igen, és a, a, a Mátyus ebben, ebben az utolsó időszakában uh, utolsó jel, időszakában elején. Ja, Június-szeptemberig <gül> csak a edzője a pápának, mert onnantól egy, egy hónap múlva már Nyíregyházán találjuk, uh, annál a Nyíregyházánál, a, a, amit ugyanebben az idényben uh, kizárnak. Tehát, hogy kon, konkrétan 2014 15 ben uh, úgy sikerült csökkenteni 16-ról 12-ről az emberi létszámát, hogy vannak ugyan kiesők, meg van pár csapat, mint a Lombard pápa, meg a Kecskemét, meg a, a Questorféle győr, amiket nyilvánvalóan nem lehet megadni nekik a licenc, mert egyéb problémájuk, minden, minden egyéb problémájuk van, de akkor is mindenképpen páratlajra jött volna ki. Ezért az MLS megtalálja, hogy Nyiregyházán egy Diego Balbinot nevű játékosnak tartoznak évekre visszavelőleg, amiről egyébként a Nyiregyház bemutatott egy papír, de az MLS nem fogadta el, ez utána még hosszú pereskedés volt. A lényeg, hogy kizárják a, a Nyiregyházát is a, az MB2-ből. Milyenbi hát ez egy ilyen prodizás, igazából, mondjuk ki. Igen, Jó, és, a, a, a, és, a, a, és a Nagyon nyílektár... ki akartak zárni valakit, akkor... Találtak valakit. Valaki. Találtak, és azért az embélben nem annyira nehéz találni valakit, akinek, akinek ilyen fura pénzügyi mozgássai vannak, tehát hogy igazából szerintem az akkori 16 csapatból majdnem bárki rámutathattak volna, hogy itt azért vannak turpisságok. Na, és még, még mindig csak Mártyus harmadik munkahelyén tartunk. Egyébként a nyíreknázát visszasorolják a harmadosztályba, egyébként. És marad. Uh, és marad. marad. Egyébként érdekes, Eskert hogy a, a legtöbb csapata, ha jól emlékszem, akkor nem. a megyei első osztályba került vissza a Nyiregyháza, viszont a mb NBA 3 ba nem. indulhatott, Igen. amit egyébként uh, simán meg is nyer Mátyussal a Nyiregyháza, majd az MB2-ben rettentő rosszul rajtól, októberben Weber György Váltja. <gül> Mátyus visszamegy a Reachoz, ott egy kicsit klubigazgatóskodik, de már a Blas 1-ben, tehát ott próbálna felépíteni egy új Reacot, ez neki egy ilyen remek kis időtöltés, egészen addig, amíg nem hívja az MB1-ből frissen kiesett haladás. Az a haladás, ami jelenleg éppen tulajdonos nélkül, nagyjából tulajdonos nélkül áll, Sukka Attila az edzője, óriási fizetési problémák vannak, egyáltalán nem tudnak meccset nyerni, tényleg mindenki menekülne onnan, de azért, hogy ott valahogy így kibekkelik ezt az őszt, nagyon-nagyon kieső helyen áll a haladás, tényleg óriási problémák vannak, és tavaszra érkezik Mátyus, akivel a 2020-as Covid lezárások előtt, teszem 7 vagy 8 meccset játszik a haladás, veretlenül. És pont annyi pontot gyűjtenek, hogy amikor a COVID miatt lefújják az MB2-t, mm -hmm. akkor a haladás épp a vonal fölött van. És ezzel tartotta a haladást ezen a pármeccsen. Igen, lefújták a bajnokságot, következő idénnek megint a haladással vág neki a Mátyus, Itt ugye a tizedik helyen zárnak, és akkor nyáról leváltják. Tehát ennek itt is volt egy teljes szezonja, de pár hetet, hónapot eltölt csopromban, majd innen került tavaly augusztusban a, a rettenetesen rosszul rajtóló Budafokhoz, akkor még a csizmadia volt az edzőjük akkor ő kerül így Budafokra. Tehát ha végignézzük, hogy úristen milyen tulajdonosi szerkezetekben és milyen tehát a 2010 után feltőkésített agyondot magyar futballban szegény Mátyus azért beszopott egy reacot, meg, megkapott egy pápát, megkapott egy nyíregyházát, megkapott egy haladást, ugye ez még a a, ha jól emlékszem, ez a Mészáros körbe kerülés előtti haladás, vagy pont az a folyamat hát játszódik 18 Hólogsógyot akkor... érkezés. Igen, igen az, a, az, az 18 a stadiont ugye haladásban, és uh, akkor már, igen. akkor még csak Pletykára hát a... jön, és igen. akkor hát 19-ben. Hiszen hát az eszékkel játszották ugye az avatómérkő, és amit mit az Isten Mészáros, hogy itt horvátországi volt <laughs> csapata, és igen, ők, de ők de is akkor... turulvezve játszanak, csak a... mondom. <laughs> akkor még nem voltak ott. Igen, szóval a Mátyusnak ez egy ilyen egészen parádés. Ez a így, így ebből a, ebből a tortából a... Így, így kiszedte. És egyébként hát, ne felejtsük el, és akkor már tényleg érdemes a budafoknak a stábjáról beszélgetni úgy általában, hogy azért a jelenlegi keretben a játékosok között érdemes kiemelni, Hát kettőt tudnék, az egyik az tényleg csak az, hogy nyilván apák, fiúk, de mégis csak a stabil kezdőkapusok, ugye Gundel Takács Gábor népszerű, sportri a Gundel Takács Bence is. Ö, állítólag tök jó, Én egyébként az adás felvétele utáni nap fogom látni, mert, hogy a, mert éppen Budafokra megyek meccsre. De sokkal nagyobb nép, Filkor Attila. De ő a, már nem játszik. Ott van még a hollapon a csapatban. Igen, de most más sport is. Mert hogy ugye ebben a szezonjában ebbe a szezonjába Budafoknak az is belefér, van. hogy. hogy, hogy Igazolásokkal van probléma a kozár Mishlenye elleni őszi meccsükön. El, Elrontották az igazolásokat, és azonnal uh, lemond, ugye, Alá Loránt. Nem a az igazgató, hanem ugye egészen konkrétan az, hogy a kozár Mishlenye megúvta ezt a meccset, és levontak három pontot. A igen, ponton. de hogy? De ugye az a játékos játszott két különböző igen. meccsen, és csak másfél fél idő, meg eltiltásról. De nem az igazolásokat rontották el? Nem, az, az nem, az történt, nem hogy a Nem nevezették, volna nevezették. Nem és igazából levontak három pontot, három meg vérték a és levonták azt a három pontot, és még ez is beleférte ebből a szezonban, bár egyébként Féko egészen fantasztikus. Ezután sportigazgató lehet. Bevallom, ezt kivarod, de egyébként még ettől függően az igazolt játékosok közszerepel a, a klubnál. Most Filkon Attila, hatszoros válogatott játékos, és a magyar futból, azt hiszem a, azt hiszem, a, a hagyományos magyar ígéreteknek az archetípusa ez az ember, aki a, a, a, a, a, az, az, az Inter Milánba játszott, vagy igazolt játékos, de még az Ácsi Milánba is. És Egyszer, de nyilván azt hiszem, tét meccset talán az Interbe játszott egyet, valami kupát, de az is, hogy egyet sem nem is tudom. És mindenki meg hogy győzött, hogy na most már hamarosan, hát ugye a híres olasz tehetségnevelés, ezt mindannyian látjuk, hogy mekkora figurák kerülnek ki onnan azóta is. És akkor ez a teljes lecsúszás szerencsétlennek, és e, e, ilyen, e, ilyen elképesztő szerencsétlenkedés, fő, főleg a alsóbb olasz, a az olasz klubban. Én megmondom őszintén, olyan nevek kerültek elő, hogy én képtelen volt, hogy megjegyezni, nem is írtam fel. De hogy e, és aztán hazaigazolt Újpestre, ahol egyébként tök nagy igazolásnak gondolták a philco hogy ez mekkora húzás, hogy hát végre hazajött mégis csak hatszoros válogatott, bár ugye emlékszünk, hogy azt szerintem kevés az ilyen Lothar mateusz időszak környé, vagy, vagy lehetett, amikor valószínűleg engem is behívtak volna, egy meccsre legalábbis. És, és Újpesten kötött ki, ahol alig játszott meccset, onnan is nagyon gyorsan eltüntették, még azt hiszem, volt egy gyírmóti és de erre már nem mernék megesküdni. És az a lényeg, hogy valahogy addig-addig tudott pörögni a magyar foci világába, ameddig Budi... A Budi fokon. <gül> hát, na mindegy is! Szóval, hogy Budafokon kötött ki, ahol az ember azt hinné, hogy ez már tényleg egy olyan típusú ilyen szebreményeket látott magyar futbalistának a klasszikus szomorúkodó levezetése, hogy az itt nincsen, és most még van esélye, hogy élete messze legnagyobb sikerét érje el. Ráadásul, és aztán mindjárt befejezem ezt a nagy monológumat, mindezt úgy mellesleg, hogy még mindig simán lehet a Budafok egyébként MB3-as is, mert azt mindenki elfejt, hogy hát a beszélgetésünk idején 6-7 pont, pontra vannak a 16. helyzettől, akik már asztályozót fognak Igen. játszani, mert hogy csökkentik, a, csökkentik az MB2 létszemen. Tehát én bevallom, ez kicsit meg, a, a, a gondolattól borsózik a hátem, hogy mennyire jó lenne egy MB3-as csapatot indítani a konferenció. a jövőre. <gül> erről, erről még visszatérünk, de egy, egy, apró, egy apró kis megjegyzést a fiókornak az olaszországi karrierjéhez, hogy olaszországban nagy divat, az, hogy a játékosokat ilyen nagy tömbe cserilik egymással, mm. és egy ilyen tehát mit tudom én, adok hat játékost, adsz hármat, és akkor nem pénzbe számolnak, hanem ilyen játékosokba. nem bálás. Igen, segíten. és nagyon úgy tűnt egy időben, hogy a, a firkor az apró pénz a végén, mert hogyha vagy nem jött ki egész számra, akkor mit tudom, az Inter hozzácsapta a firkor és akkor így ment át valahova, akkor a Milánnak nem jött ki egész, akkor hozzácsapta a firkor. Tehát valahogy úgy tűnt, hogy ő a fillér abba a játékos kontingensbe, amit mit ami forintokért kéne árulni. Egyébként a, a... Fírkor, most kicsit ilyen negatív példaként, vagy negatív színbe tüntetjük fel, de nekem az egész budafoki... De nem, ez így működik a nemzetközi futball, tehát azért jelenti, az de, de az ő Nem az ő karrierjét, vagy az ő, az ő szerepét, de az egész budafoki játékos politikában nekem van, van, vannak nagyon pozitív ö, ö, vonulatok. Tehát, Isra, van, de azt, azt csinálják, hogy, hogy máshol, máshol uh, rosszul funkcionáló, máshol be nem futó, be nem futott félretett játékosokat próbálnak uh, egybegyűjteni, és egy kicsit így uh, új, új rendletet adni a karriányéknek. Az a uh, igen, vagy MB2 kecskemét. Vagy igen, gyere. igen, de például a, a, a kecskemét van most szerintem a már jó uh, aki, aki ott az nb 1 es szezonjában, a, a, a budafoknak, de megfordult itt ugye a Zsóri Dániel például, vagy van egy másik ugye olaszországi reménységünk, ugye az adorján Krisztián, Jó, ö, akik is pestivekkel, leikötődésekkel egy rendelkezik egyébként csak úgy zárójelben. Ö, de szóval, hogy, hogy, hogy ők, ők, ők, ők nem, azt csinál, nem egy ilyen vasas, típusú pénzszórásban vannak, hogy akkor mindenki, aki, aki volt válogatott, az jöhet. Azért ez az a háttér, amiről az el, előbb beszéltünk, és hogy ezek a pénzek azért elfogytak az elmúlt években, azért, ez, azért átgondolnám ezt a mondatodat, Botti, hogy, hmm. hogy pénzórásban vannak-e, vagy nem. Tehát, nem hogy egy vasas ok, ok, méretű pénzforrásban van. Hát nem, nyilván. Hát más itt látszik, hogy azért a stadion sem olyan, mint a vasasi hanem ilyen nagyon cuki, az ilyen préselt, a fatörmelékből épül fel a leltó, tehát az egyik nagyon szerethető stadion, hogy Ajánom, hogy menjen oda ki. Ne felejtsük el, hogy mi, amikor, hogyha jól tudom, akkor mindannyian először voltunk a bajnoki mérkőzésen. Hát amikor ennyire ez, ez elég egyet. Miért voltunk a Pistával hát, edzőmeccset? A, edzőmeccset a, amikor alavatták a így, még egyszer. Felettem. Sajnálom, van, tudjátok, nekem van életem is. És, és, és, és, és uh, uh, uh, ugye, hát ott volt hogy az első vezet, csak hogy ez mennyire nem egy luxus csapat annak ellenére, hogy tényleg azért elég uh, mondom sok, mondjuk úgy, hogy adó közeli pénz uh, uh, folyható, oda, hogy, hogy a, a, az új stadion környéke az, az, az, az teljesen alkalmatlan arra valójában, hogy ilyen komolyabb meccseket rendezzenek ott és az első NB1-es meccsükön hatalmas nagy vihar volt, és a, és ilyen térdig élő vízbe lehetett csak kimenni, a büféig se lehetett kísétálni, azt hiszem egy idő után már az egyébként a, a, a hazai szektoroknak közös vécén van a teniszpályával, és egy idő után már oda sem nagyon lehetett átmenni, szóval nem, nem mondanám egy ilyen, egy ilyen ennek, a, ennek a klasszikus ilyen nerfot és ilyen megalomán projektnek, ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon kis, kis valami lett, egy, egy értelmezhető dolog, és nagyon cuki az a pálya, nagyon-nagyon szeretem, de én, mint már mondtam, én én szeretem ezeket a szar stadionokat. emlékszem arra a meccse, hogy akkora volt a vihar, hogy amikor jöttünk el a stadionból, és nem tudom, mennyire van meg itt az embereknek, hogy ez a budafokon a dombtetőn van ez a stadion, de onnan még van egy picit fölfelé és ott is esett az eső, és csorgott le a víz, nem jött le az úton, és az volt, hogy egy idő után levettük a cipőnket, így összekötöttük a cipőfűzőinél, a nyakunkba akasztottuk, és így mezitláb indultak el az emberek a stadionból, ami egy egészen szürreális pillanat volt. Na és ez a csapat kupa döntőt fog most játszani az etével. A puskásban, és nekem az ennek kérésem, hogy oké, megdicsértük egy kicsit a meg megsimogattuk, hogy adott ennek a Magyar Kupának egy rangot, de mondjuk egy budafogzete lesz egyébként a párosítás. Egy budafogzetét van értelme lejátszani a 67.000-es stadionban. Igen, csak Igen. ott van értelme lejátszani. Tehát, hogyha ha egyszer elhatároztunk valamit, akkor ahhoz tartsuk magunkat. Tehát, amit az Ádi az elején bedobott szuperkupa, ott is volt egy állat, az, hogy legyen szuperkupa, legyen szuperkupa, hogyha mindig, ha ugyanaz a kupa győztes meg a bajnok, akkor, akkor legfeljebb nem játszanak, vagy némelyik évben kitalálták, hogy akkor játszanak a bajnoki másodikkal. Tehát mindig volt valami megoldás, csak hogy legyen szuperkupa. Azt egyik évben már csak nem volt. De hogy minden évben össze két volt két meccses, egy meccses, Siófokon, Budapesten, össze-vissza volt. a, a szuperkupák hihetetlen semmilyen nem volt amikor 10.000 néző volt még a régi puskásban. Igen, a, tehát mi... az szuperkupát kicsináltak, pedig az a bajnokságnak egy ilyen jó idő nyitó eseménye lehetett volna. És a, és a ahogy most a magyar kupával is elkezdjük azt eljátszani, hogy uh, folyamatosan változtatjuk a szabályait, meg a versenykírását, annak sem értelme, Tehát elveszíteni a komolyságát. Igen, akkor legyen 5.000 nézővel Igen. vagy 8.000 nézővel, de csináljuk meg a stadionban. És... Egyébként megjegyzem a mai tévéközvetítési technikákkal, nagyon könnyen megoldható úgy, hogy ne tűnjön nagyon kevés nézőnek mint nah, hát, csak az alsó fogják kinyitni, szerintem tízezrel lesznek Annyira rölyesen kévesen, nem Viszont, lesznek, nem mert ez hát gondolom, gondolom ti is úgy terveztek, hogy megnézik ezt a kiváló ragadót <gül> például, is gondolom, hogy még van, van hozzá hasonló kiváló turist az országban, azért, és az tényleg csak nagyon lazán említöm meg, hogy egyébként a Zalaegerszegnek azért ez egy viszonylag nagy dolog, hogy hiszen még soha nem nyertek kupát egyébként, tehát nekik azért van egy létező nagyon jó vannak a val és nem, magadal, azért ők, rájérnek, ők és, tehát, hogy a pont ránek, vagy ők tehát elvéreztek. Szerintem röhelyesen kevesen nem lesznek. Azt egyébként senki nem emlegeti, eml persze most a Budafok egy vicces helyzetet teremtett ezzel, de. És nem mondjuk már, hogy ez egy budafoknak egyébként kevesebb szugulója van, mint a mezőkövesdnek, mert azért pont ugyanannyi van, és a kövesd is játszott kupa döntő, csak akkor még a Honvéd volt az ellenfél, ezért, ezért, ezért, ezért valahogy nem beszéltünk arról, hogy a kövesd az mit keres ott a puskásban. Sőt, hát ott volt a, a Új-Pest felcsúta amikor még nem készült el a Puskárstadion a, a Gruppamába, tehát az Ölői úton rendezték. Mondjuk, ez egy jó hangulatú. Egy nagyon jó hangulat. Hát ez az Új Pest, az, az Új nem majdnem Tézer Új Pest. Igen, és azt se felejtsük el, hogy azért a felcsutiak megoldották azt, hogy meglepően sok iskolást meg fiatalt elhoztak a mérkőzésre, ami szerintem nem lenne meglepő, hogyha az MLS is úgy gondolkodna, hogy a, a Grassroots programban vagy a Bozsik programban résztvevő csapatokat valahogy eljuttatja ezeket a gyerekeket a Népstadionba, és, hát. és akár, akár, szerintem akár 20.000 néző is lehet ezen a mérkőzésen, mert hogy, mert hogy ha csak ilyen, tehát ha, ha jó időpontban, jó fuvarral meg van ez oldva és meg van szervezve, akkor ki hát. volt a magyar résztmérkőzés nem is olyan régen a válogatott. A Népstadionban 40 ezer néző volt. Nagyjából 40 ezer néző. Ebből mennyi volt az, akit, aki szervezetten hoztak oda? Szerintem 22 ezer kisfocista iskolás de ez nem volt. Például, nem lenne például azért, azért a gyerekeket a Szoboszlai dominik meg a Salaival, meg a Willi be tudod vinni a stadionba, de az, hogy Kánakik is játszik a Gunder Takács ellen, az mondjuk egy... Én egy, ugye már amikor voltam egy, felcsúton egy is, mert... Én amikor már voltam felcsúton Csata. is, mert... Mert nekem már akkor is az volt a gyanú egyébként, hogy azok a jól láthatóan kivezényet iskolás csoportok, akik ott ülnek a szörnyűséges hidegben, azok valószínűleg nagyon-nagyon rossz tanulmányi eredménye rendelkeznek, és ez a hogy ki kell menni a szombat és a végig szívni Lehet, hogy itt is vannak olyan renitenskedő gyerekek, akik azt mondják, hogy ha nem, is, nem, is hogyha, hogyha nem megy három, hármas fölé azonnal a bizonyítvány, az május 3-ig akkor kimész a budafog Zetekupa döntőre. De, de, de, figyelj, amikor én kicsi voltam, én arra emlékszem, hogy amikor nagyon-nagyon pici voltam, akkor nekem mindegy volt, hogy meccsen vagyok. Ez én tényleg ilyen egy pár éves korig kell gondolni. Aztán az ember úgy már tudja, hogy elkezdett legózni, meg biciklizni, meg úgy volt egy ilyen pitom, már egyedül jártam, meg kicsit felnőttem, akkor úgy untam az egészet, mert nem tudtam, nem tudott lekötni, nem ismertem a szabályokat. 5-6 évesen az ember nem tud mit csinálni egy ilyen futball, mert untam magam. Csak utána jött egy ilyen. ilyen bekattanás az embernek, hogy így elkezdte élvezni azt, hogy meccsen van. És ez nagyjából az a kor, amiben most ezeket a gyerekeket is kihozzák a mérkőzésre. Tehát ők azért már focizgatnak. A... Aztán amikor nagy, nem, nem, nem, nem volt, ez gyanúsul egy azzal, amikor elkezdett szeretni a söröket. <gül> <gül> nem, azért pár évvel korábban volt, azért, bár egyébként itt elmesélnek egy ilyen történetet, hogy a, én az első édesapámtól azt a Bozsik Stadionban kaptam, ez a Bokros csomag idején történt. Hát nem, nem jött túl jól a Bokros csomag a, a két tanárszülő gyereke típusú ilyen klasszikus ceizari modell, két tanárszülő, egy fiú, egy lány, fiú idősebb. ebbe a családban nem igazán jött jól a bokros csomag, és mentünk ki meccsre Faterral, Fater rendelt magának egy sört a kispesti pálya büfőjében. nekem kért egy kólát, majd amikor meghallotta az összeget, és megkérdezte, hogy ebből mennyi a kóla, akkor adott a kezembe egy sört, hogy úgyis ezt fogod indni, fiam, de ez most olcsóbb. <gül> Én így kaptam Fateromtól az első sört. De ez így... Nagyon kö könnyekig meghatódtam. Egy teljes lecsúszás kezdetet. Igen. Na és <gül> és hogyha, hogyha már Puskás megrendezik ezt a döntőt, már pedig megrendezik, és mondjuk a, egyáltalán nem lehet kizárni, a, hogy a Budafok megnyerje, mert ugye az utolsó két meccsüket nyerték, meg a legmaga biztosabban a, a, a sorban 2-0 a Kisvedele, 3-0 a, a, a, a Vasosel, úgyhogy szerintem azért a kap egy négyest a Fokta, és akkor kiút a. Szerintem sokan fogják hallani ezt a műsorot, akik azt sem tudják, mi az az Európai Konferencia Liga. Összeleg én nagyon tudom. Ez a harmadik számú Európai Kupa. Ugye az UEFA kupát váltotta fel az Európa Liga, aztán megszüntették a keket, ugye a kupa győztesek a Európa kupáját, beosztották ugye a, először az UEFA kupába, aztán pedig az Európa Ligába, és most létrehoztak egy harmadik számú kupát, ugye most zajlik körülbelül a második szezonja, ez az Európai Konferencia Liga, és a Magyar Kupa győztes oda nyújthat ki idén. Hát ez, egyébként szerintem, hogyha ez megtörténik, akkor az főleg arra bizonyíték, hogy azok a régiusul is bundázások, ahogy állami akarat, ami valószínűleg még a rendszerváltás előtt azért meg, meg tudott nyilvánulni egy-egy eredményben, az, az, az most már egyszerűen nincsen meg, hiszen egyébként az ETSM egy klasszikus magyar foci kilakadt csapat, amit úgyis szeretnék mutogatni Európában, Ö, és a budafok, a budafok meg pláne nem az, amire egyébként így nem is tudom valamelyik kormánypárti politikus összepisíri magát a boldogságtól, hogy most akkor végleg megmutathatom a Promontor utcai az én a nagy gyerekeket. Ez azért valahol megnyugtató, hogy csak is kizárólag teljesen egyenlőtlen feltételeket teremtenek a, a pályán kívül, de legalább a pályán néha megtörtént ez a villanás, ahol ugye már a műsorban is beszéltem, hogy egyszer beüthet valami. Azt messzire vezetne, de az a mély meggyőződésem, hogy a pályán biztosan nem nyúlnak bele. Szerintem ezt az aktát most ne nyissuk ki. Ö, nem, nem, hogy, hogy nem benne, is volt. Szerintem nem van nyúl, nem, ez ezt biztos, hogy nem nyitjuk most hát, ki. Hát mindegy, hogy van egy képvecse, nekem... gyanakodni, de hát pont ez történetet a az, Ez a futball vele, de nekem lenne egy ilyen hiányi érzetem az egésztől, hogyha mégis a budafok jutnak ki, mert ez 25 évvel ezelőtt. 25-30 ez egy csorlátos uh, sztori lenne, hogy kijutnak a kekbe, akár megkaphatnak egy mehelent, vagy egy, uh, vagy egy francia kupa győztest. most pedig kijutnak az Európai Konferenciálegába, és akkor vagy megkapják a Tobol vagy megkapják a uh, Ararát Jereványt, az... vagy megkapják az FC tritát a... Moszavóban, és ez ilyen ez, ez, ez az semmi semmilyen romantikus nekem ez nég. csak személyes szinten borzasztóan nehéz, ugyanis hát megmondom őszintén én nagyon szeretem, arról már, hogy a csodálatos diusgyűlő bajnokságot, az életemben arról már egy gyakorlatilag de azért a, a kupáról még nem és nagyon-nagyon fog idegesíteni, amikor a budafok is egy kimutathatóan sikeresebb csapat lesz az én életemben mint a, mint, mint a mint az én csapatom, de hát egyrészt az alagerzszeget nem szeretem különösebben, úgyhogy hát én itt a jó futballnak fogok szurkolni. Én be a ősz, szeretném, hogy kijusson a budafog és essen Európa Kupa, vagy Európai konferencia? Liga, e, el, vagy európai a, konferencia? Nem, Európa konferencia? konferencia el kell, el, Igen, ez a neve. Nem az Európai, hanem Európa. Hogy az én kicsinyességemmel esküszöm, annak fogok szurkun, hogy jussanak ki, és essenek ki az első körben. Mert csak azért is, mert... <gül> az igazi magyar mentalitás. Nem, a, nem az igazi magyar... De, igazi, az igazi magyar mentalitás. 96 óta van benned egy ilyen tüské, a, amikor a... <gül> <gül> Visza, hogy itt valami hatalmas payback lesz. <gül> Ugye akkor, akkor nyert a Kispest egy kupát a BVSC ellen, csodálatos mérkőzés, gyerekkorunk egyik kedvenc csapatával, tényleg hát elképesztő hívei voltunk akkoriban a látványlabdarúgásnak, tehát plókai Mátyus, Mátyus már akkor is ott volt pont abban a Kispestben, de elképesztő focival, mindegy potrányos Kispest, a lényeg, hogy megnyertük a Magyar Kupát, majd a, az akkor frissen alakult Macedón kupa futottunk össze egy sloga jugomaknak nevű csapattal, amit fölényesen 1-0, 1-0-ával kivertünk a kegből. Majd jött a francia harmadosztályból kupát nyerő vagy kupadöntős, kupadöntősként jutott ki. Az adják, hogy a francia harmadosztályból delegáltak kegbe a francia Liga egy csapatot, a Nîmes nevű csapatot, akire a forrai Rambó azt nyilatkozta, hogy játszunk egy kellemes örmeccset a francia nyugdíjasok ellen. Ebből az ledőként 3-1-re kikaptunk de nem vesztették kedvüket a Kispest játékosai, hogy na majd akkor megcsináljuk itthon. Itthon is kikaptunk kettő-egyre. Tehát végül 5-2-es összesítéssel kiestünk egy francia harmadosztályú csapat ellen a, a kegben, És bevallom, az, hogy ők tovább mehettek, és hogy a budafok is ezt megcsinálná, az nekem úgy fájna egy picit. <gül> úgy <gül> úgy szélek, hogy nem ne ár, hogy a kis csapatok, a nagy csapatok ellen, Igazából most már biztosan elkezdenek működni, mert ha azt mondom, hogy 25 éve is sikerült, akkor most is sikerülhet, az már szinte biztos mert... Ez egy nagyon kacifántos traumafeldolgozás. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ez igen, ezt előleg szerintem. Ezt most ez az első, hogy így kiveszéltem, de lehet, hogy ennek még lesznek kezelései. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy várakozáson felüli lezárása ennek a diskurzusnak, ami a hétvéig kötekedő podcast nulladik nekifutása volt a falnak, úgyhogy várjuk a folytatást, biztosan fogunk témát találni a következő hetekben, hónapokban is. Még egy, egyetlen egy fontos, nagyon-nagyon lezárás, ki melyik meccsre megy legközelebb? ha most szombaton, Fredik ismest. Hát, hogy a csütörtökön megyek Budafokra, budafok diós én, én stabilan Tamil Annakunk padöntött merem vállalni. Hát Tehát kellett egy gyereke csinálni botont. Uh, május 3. De, de azért mondjuk még lesz ott egy Honvéd Újpest azt uh, április 21-én. Azt mindenképpen jó lenne megnézni, csak német cserediák lesz nálunk. Végül láthat valami. De ezt, ezt az oktet most már tényleg nem ki, hogy mit majd legközelebb. Szeretem köszönjünk el! Köszönjük sziasztok. szépen, sziasztok! sziasztok.